Pista 4 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 2, pagina 38 Oamenii de rând, inclusiv meșteșugarii și negustori, erau obligați de lege încă din secolul X să poarte numai veșminte de culoare albă sau neagră. Aceeași dispoziție imperială stabila cu precizie culorile. Purpurie, roșu aprins, verde sau peruzea, obligatorii pentru fiecare treaptă a ierarhiei sociale. Ocazia diferitelor ceremonii, persoanele din înalta societate purtau o haină lungă până la pământ, ornamentată cu figuri simbolice, dragon, fenix, păsări diferite, flori. Caracteristica îmbrăcămintei chinezei era că nu căuta să pună nici la femei în evidență formele trupului, ci veșmântul în sine, astfel ornamentat, trebuia să creeze o impresie de eleganță și de magnificență. Tunicile bărbaților sau rochiile femeilor n-aveau buzunare, în schimb aveau mâneci foarte lungi, servind și pentru a purta în discrete eventuale obiecte de dimensiuni mai mici. Nimeni, nici chinezii săraci nu umblau de sculți. Încălțămintea era dintr-o țesătură groasă de cânepă, din piele tăbăcită sau după rang de mătase bărbații de rang mare purtau coturni foarte înalți ca să le dea mai multă prestanță. Începând din secolul X era noastră, la curtea imperială a apărut obiceiul de a lega strâns picioarele fetelor de la vârsta de șapte ani cu benzi, care să le împiedice creșterea normală a lavei piciorului, obligându-le astfel la un mers nesigur, afectat, distins. Mutilarea era în primul an extrem de dureroasă și mai mult decât din motive de estetică, era efectuată pentru a obliga fetele să nu poată ieși din casă ușor. Obiceiul acesta s-a extins curând la toate clasele sociale, dar manciurienii și tătarii l-au refuzat, menținându-se până la începutul secolului nostru. Nimeni, cu excepția călugărilor budiști, nici chiar cei săraci nu umblau cu capul descoperit. Iarna se purtau o căciulă de blană sau de catifea groasă, vara o pălărie țesută din fibre de bambus, pălărie la care în altele personaje adăugau un pampon colorat și un ciucure de mătase dar mai erau și alte feluri de pălării, rotunde de pai, contraploi sau de piele. Oamenii din port por purtau mai mult turbane, a căror culoare și formă urma să indice ocupația sau meseria fiecăruia. Aristocrații purtau felurite tipuri de bonetă, între acestea boneta de ceremonii era dominată de o placă orizontală de care atârnau 12 pandatide. Majoritatea acestor bonete de mătase erau de culoare neagră. Pentru orășenii special, pentru nobili, funcționarii de stat și mari negustori, o piesă de îmbrăcăminte pe care se punea mare preț era centura cu pafta de bronz, argint, jad, fildeș sau aur, artistic lucrată. O dispoziție imperială din secolul XI stabila tipul de centură îngăduit potrivit rangului social al celui ce o purta. De centură țineau o pungă în care se țineau bani sau alte obiecte mici. Umbrelele de mătase verde blu erau rezervate la început numai membrilor familiei imperiale, dar din secolul X era noastră, portul lor a fost permis și anumitor funcționari, pentru ca cu două secole mai târziu să fie întâlnite și la negustorii bogați. În fine, la orașe, atât femeile cât și bărbații purtau evantai, fie cel rigid, de mătaste albă, întinsă și fixată pe un cadru rotund, sau oval, model tipic chinezesc, fie cel de tip pliant, adus în China din Coreea în secolul XI și decorat în culori vii sau frumos caligrafiat. În epoca Shang și firește în cele următoare, elementul de bază în alimentația chinezilor din Nord era meiul, consumat de obicei sub formă de mămăligă, iar în sud orezul. Grâul, introdus în tina probabil din apus, precum și orzul, au rămas totdeauna pe un plan secundar. Din mei și la fel din orez și din orz se pregătea și se pregătește și azi, prin fermentație o băutură alcoolică, asemănătoare într berei, condimentată cu mirodenii, băutură foarte apreciată și azi. Vița de vie a fost introdusă din Asia Centrală în secolul II sau I înainteirei noastre, dar și peste un mileniu vinul a rămas încă un lux pe care și-l putea permite numai curtea imperială. Chinezii nu aveau nicio restricție de ordine religiosă în materie de alimentație cu carne, ca indienii, evrei sau arabii. Numai chinezii budiști se abțineau de la carne, ouă, ceapă sau usturoi. Carnea de bovine era accesibilă numai celor bogați. Mai mult ca orice se consuma carnea de porc și de câine, special îngrășat cu meie și alte cereale. Ficatul, rinichii și alte viscere constituiau alături de peștele sărată o parte importantă în alimentația maselor populare. Legumele și fructele... Ofereau un repertoriu culinar bogat și variat. Nota 1 În secolul XII era noastră, chinezii cunoșteau 18 varietăți de fastole, 9 de orez, 8 de pere, 11 de caise, etc. Închei nota Chinezii nu consumau deloc nici laptele, nici produsele lactate. Nota 2 La fel ca japonezii, coreenii, locuitorii indochinei și ai Malaeziei. Închei nota din aceeași perioadă există și informații despre o bucătărie extrem de rafinată și de variată. O scriere a timpului înregistrează peste 200 de feluri de mâncare, 42 pe bază de fructe, 20 pe bază de legume, 29 de pește uscat, 17 tipuri de răcoritoare, 19 rețete de pateuri, 57 de prăjituri. Băuturile alcoolice erau foarte numeroase. La data amintită mai sus, chinezii cunoșteau cel puțin 54 de feluri de băuturi. Dar ceea ce se consuma la toate nivelurile societății în cantități apreciabile era ceaiul, în zeci de varietăți și de parfumuri. Ceea ce se explică prin faptul că, băut în cantitate mare, ceaiul provoacă o euforie asemănătoare beției cu alcoolice, dar și pentru că apa sterilizată prin fierbere proteja organismul contra numeroaselor epidemii. Familia Poziția socială a femei de-a lungul mileniilor, rezistența morală a poporului chinez a fost mult susținută de forța și coeziunea familiei. Solidaritatea familială era fundamentată mai întâi pe cultul strămoșilor. Chinezii credeau că strămoșii erau înzestrați cu puteri nelimitate. Puteau acorda urmașilor protecție și prosperitate în toate, așa cum puteau să le trimită cele mai grele pedepse și nenorociri. Cultul strămoșilor urmărea să le obțină bunăvoința. El trebuia asigurat în viitor de copiilor. Datoria de a avea copii se justifica prin nevoia de a se asigura cultul strămoșilor. În al doilea rând, soliditatea familiei rezista și pe doctrina pietății filiale, formulată încă de înțelepții suverani legendari. Citez: Civilizația a început odată cu pietatea filială. Și nu există păcat mai mare decât lipsa de pietate filială, încă citatul, spunea Confucius. Citez Păi, pietatea filială se deschide cu dragostea față de părinți, înflorește în slujba statului și ajunge la armonia de plină în care te situezi tu însuți în raport cu adevărul și dreptatea. Închei citatul. Fără însă ca pietatea filială să însemne supunere oarbă, din potrivă, un tată trebuie să aibă un fiu cu care să discute. Rostul familiei era procreația, femeia care nu putea avea copii, ceea ce era rușina cea mai mare, îl îndemna pe soț să-și ia o concubină, i-o căuta chiar ea. Copiii de sex feminin însă erau considerați o grea povară, de aceea că se nășteau într-o familie prea multe fete, în timpurile străvechi erau părăsite pe câmp, lăsate să moară de foame și de fric sau pradă animalelor. Infanticidul răspândit în vechime își avea principala explicație în Marea mizerie a țăranului. Educația copiilor urmăra să le înnăbușe, tendințele individualiste să dezvolte în ei respectul față de părinți, de cei mai în vârstă și de superior. Copiii erau mai degrabă răsfățați decât pedepsiți. Pedepsele corporale se aplicau cât mai rar posibil. La vârsta de șapte ani, copiii erau dați la școală, dar nu copiii de țărani. În secolul al X-lea era noastră, învățământul public și privat era foarte răspândit la orașe. Începând din secolul 11, prefecturile și subprefecturile deschideau numeroase școli în toate provinciile Imperiului, iar în secolele imediat următoare, școli superioare de stat. Căsătoria, care era hotărâtă de părinții tinerilor, chiar fără ca aceștia să se fi văzut vreodată, avea drept scop îndeplinirea datoriilor rituale față de strămoși și perpetuarea generațiilor. În secolul V, înaintea erei noastre, Legea îi obliga pe părinți să-și căsătorească copiii cel mai târziu la împlinirea vârstei de 20 de ani, iar fetele la 17 ani. Căsătoria nu putea fi contractată decât între doi tineri care nu aveau același nume de familie. După ce părinții tinerilor căzuseră de acord în principiu căci nu era obiceiul să se dea multă atenție zestrei, își trimiteau unii altora datele exacte de naștere ale copiilor și numele părinților, bunicilor și străbunicilor. Pe baza tuturor acestor date, urma să se facă horoscopul, care va hotărî dacă unirea dinerilor este sau nu sub bune auspicii. Odată căsătoria hotărâtă se făcea un schimb de daruri practice, utile, act considerat drept actul logodnei, dar și simbolice, o gâscă sălbatică și o bucată de mătase. Ceremonia căsătoriei se desfășura după un ritual bine stabilit. Miresei îi se trimitea un scaun purtat sau căruța Miresei, eventual însoțită de un grup de muzicanți. Mama fetă îi rosta o formulă augurală. Miresa pleca singură la casa Mirelui, în timp ce, în casa părinților ei, luminile ardeau trei nopți de rândul. În casa Mirelui, tinerii se închinau în fața tăbliței cu numele strămoșilor, act care reprezenta elementul religios al căsătoriei. Li se oferau două cupe de vin, din care fiecare vărsa în paharul celuilalt gest simbolic al afecțiunii și unirii celor doi. În încăperea mare a casei, familia și invitațiile predau cadourile. Nunta se încheia cu o petrecere până dimineața, fără alte formalități, fără preot, fără un funcționar de stare civilă. Tot atât de simplu era și actul divorțului. Căsătoria nu era socotită o legătură indisolubilă, pentru că nu fusese sancționată printr-un act religios. Despărțirea era oricând posibilă, pe baza consimțământului mutual. Când acesta lipsea, femeia putea fi repudiată de soț pentru unul din cele șapte motive stabilite de tradiție. Lipsa de respect față de socri, sterilitate, adulter, gelozie, furt, limbuție și boli care o împiedicau să participe la cultul strămoșilor, de exemplu epilepsia. Dar niciunul din aceste motive nu era valabil dacă femeia nu mai avea părinți, dacă purtase deja doliul pentru unul din socul ei sau dacă soțul ei se îmbogățise după data căsătoriei lor. Sub anumite aspecte, poziția juridică și socială a femeii chineze era umilitoare. Nu avea niciun fel de drept de proprietate. Când un bun de familie urma să se împartă, femeia era exclusă. Ficele sau soțiile nu îl puteau moșteni pe tatăl, respectiv pe soțul lor, decât în cazuri excepționale, când, adică nicio rudă a bărbatului tate sau soț nu mai era în viață. Chiar și în familiile cele mai bogate, femeia aducea casestre, bijuterii, haine scumpe, mătăsuri, mobile de preț, dar numai rare ori aducea sume de bani și niciodată terenuri sau alte bunuri imobile. Această absență totală a dreptului de proprietate era un fapt aproape unic, atât în Antichitate cât și în Evul Mediu. Nota 1. Femeia, cel puțin femeia din clasele înalte, avea acest drept în Babilonia, Egipt, India, la Roma după Săcolul II, înaintele noastre, precum și în Europa medievală. Închei nota. În epoca ZU 1150-249, înaintea erei noastre, marile familii nobile aveau pe lângă casă multe femei pentru diferite treburi, femei de care stăpânul putea abuza în voie. Când concubina avea ca urmare un copil, situația ei devenea sensibil mai bună. Din această situație specială de soție de rangul al doilea, derivă instituția concubinașului la chinez. Practica s-a extins și în afara clasei nobililor. În principiu, poligamia era admisă numai în cazul când soția nu putea avea copii. În practică, s-a după capriciu și după posibilitățile economice ale bărbatului. Nota 2 În orice caz, familiile, chiar cele mai înalte, socoteau drept o mare cinste să-și trimită o fată în haremul împăratului, iar unii împărați aveau haremuri incredibil de mari, încât paza lor era asigurată de un număr de 2-3 mii de eunuci. Închei nota pe de altă parte, însă, chinezii au avut întotdeauna un respect pentru soția mamă, atât în familie cât și în societate. Dar alt minte, soția nici nu putea fi geloasă pe concubină, căci, cum am văzut, gelozia putea fi invocată drept motiv de divorț. Copilul soțului avut cu o concubină era adoptat de el și crescut de soția lui. Copiii legitim, practic nu existau. Soția singură era recunoscută adevărată a soție și stăpână, din ce concubinele aveau aproape o poziție de sclave. Sub raport moral, soția era situată la nivel aproape egal cu bărbatul, firește în limitele regimului patriarhal existent. Cuvântul chinez soție se scrie cu o ideogramă care înseamnă în același timp și egal. Femeia își păstra și după căsătorie numele de familie. Nu putea cere divorțul, dar putea oricând să-și părăsească soțul și să se întoarcă la părinții ei. După moartea soțului, poziția și autoritatea soției devenea considerabil consolidate, comportând toate responsabilitățile familiale. Femeia este principala legătură în relațiile de familie, spunea Confucius, iar Mencius, citez, între soț și soție trebuie să existe îndatoriri reciproce. Închei și, într-adevăr, venețianul din secolul al XIII-lea, Marco Polo, releva bună înțelegere care domnea în familiile chinese. Citesc. Această cordială înțelegere, scria el, este atât de mare încât nu lase loc niciunui fel de gelozie sau de suspiciuni față de femeile lor. Acestea sunt tratate cu cel mai mare respect, iar cel ce și-ar îngădui să spună cuvinte necuvincioase față de o femeie căsătorită ar fi privit ca o ființă infamă. Închei citatul. Bineînțeles că situația femeii chineze varia de la mediu la mediu, în casele bogate, însă viața ei de inactivitate totală o situa pe un plan subaltern, fapt care implica și anumite restricții de ordin social la care era supusă. Dar în clasele mijlocii și inferioare, unde prin munca ei femeia avea și un rol economic important, autoritatea ei în viața de familie era egală celei a bărbatului. În fine, în înalta societate a aristocrației, a funcționarilor superiori, a negustorilor bogați, se înțelnau destul de des și cazuri de femei foarte instruite. Se cunosc numele mai multor poetese de real talent. Multe femei au ocupat, începând încă din secolul al III-lea, înaintea erei noastre, importante funcții administrative. Prezența lor era înregistrată și în viața politică. Acesta este cazul femeilor care au condus destinele Imperiului în calitate de împărătese sau de regente, din dovadă de multă abilitate și energie. Data 1. Din nefericire, una ori și de mare cruzime, cum a fost cazul împărătesei Lu din secolul II, înaintea erei noastre. Închei nota. Instituțiile politice Instituțiile politice și sociale evoluate ale chinei s-au cristalizat încă de la începutul perioadei Zhu, deci spre sfârșitul mileniului al doilea înaintea erei noastre, consolidându-se odată cu constituirea sistemului feudal. Regele, în calitatea sa de fiu al cerului, era singurul drept să oficieze sacrificii la aduse cerului. În doctrina relativă la regalitate, elaborată în secolul IX înaintea erei noastre, mai intră și străvechile credințe agrare și cele legate de cultul strămoșilor. Ordinea naturii este în acord cu conduita regelui. Citez. Conduita demnă a suveranului obține ploaia la timpul potrivit. Greșelile lui cauzează o secetă îndelungată. Închei citatul. El este, deci, investit cu puteri supranaturale. Dacă el nu urmează legea, o singură lege reglează și fenomenele naturii și viața publică și conduita morală a oamenilor. El își pierde eo ipso, mandatul pe care îl a dat cerul și, deci, poate fi înlocuit. Căci chinezii credeau că ordinea socială este reflexul ordinei cosmice. Citez Destinele statului sunt condiționate de stele, după cum constelațiile sunt propice sau nefaste, statul este fericit sau nenorocos. Închei citatul Scria filozoful Wang Cheng, secolul I era noastră, și cum instituțiile sociale erau considerate un reflex al ordinei universale, ca și acestea ele sunt imuabile. Citez din cer vine organizarea socială cu îndatoririle ei, închei citatul. Iar acum o posedă numai oamenii superiori, lor le este rezervată și conducerea. Aceasta este ideea centrală a doctrinei politice confuciene. Schimbările profunde care au dus la constituirea regimului imperial au determinat și noua formula a doctrinei confuciene în materie. Omul superior, care acum putea să nu fie neapărat feudalul destinat de providență ca stăpân, va asigura buna guvernare a statului, dar cu condiția să se cultive, să se instruiască. Acest om superior de tip nou este literatul, consilierul împăratului și al înalților de mitar. Astfel, doctrina confuciană a devenit un fel de politică religie de stat, mai ales după ce din secolul VII sistemul examenelor a asigurat literaților provenind în majoritate din rândurile urășinilor locul principal în conducerea statului. Dar un nou grup de oameni de stat, regiștii, formulează doctrina opusă conservatorismului și tradiționalismului confucian. Înțelegând funcția determinată a resortului economic și nevoia instituirii unei noi ordini, adaptată noilor condiții economice și sociale, plătind ca legile să fie publicate și aplicate în mod egal și absolut tuturor, fără nicio deosebire. Căci, dacă monarhul dă urmarea patimilor sale personale și violează legea, el va genera dezordinea. În schimb, respectând legea, noul regim va deveni un regim opus arbitrarului și absolutismului. Totodată, monarhul trebuie să guverneze, manevrând abil, pedepsele și recompensele. El personal, iar nu miniștrii sau funcționarii săi, căci al minter, monarhul ar fi privat de prerogativele sale, fapt care ar duce la haos și la ruina statului. În acest fel, au pregătit legiștii pe cale teoretică, doctrinară, instaurarea și triumful bimilelar al Imperiului Chinez. Regimul juridic din cele mai vechi timpuri, de când dispunem de informații asupra regimului juridic chinez, se menționează un sistem de represiune penală extrem de sever. Textele din epoca Shang vorbesc despre pedapsa capitală pentru bețig, iar un rege, într-o ordonanță regală, previne. Citez, dacă printre voi se află răufăcători, eu le voi tăia nasul și pe toții voi extermina fără a-i cruța nici pe fiilor. Închei citatul. În epoca feudală, fiecare ținut își avea legile sale. pedepsele erau barbare, ca în toate țările Asii și ca în multe din cele ale Europei Evului Mediu. Cea mai obișnuită, după cea din primul grad, neînsemnată de era părului, consta în lovituri de bici sau de baston. Dar cum în primele timpuri numărul loviturilor ajungea până la 300 și chiar 500, după care foarte rari erau cei care mai supraviețuiau, în secolul II, înainte renaste, numărul loviturilor a fost redus la 100, uneori la 200. Urma bedapsa cu exilul, apoi mutilarea. Mutilările cele mai obișnite erau însemnarea cu fierul roșu pe față, tăiera nasului, a urechilor, a limbii, castrarea și amputarea labelor picioarelor. Nota 1 Se spune că în secolul VI, ei noastre, asemenea cazuri de mutilare a labei piciorului erau atât de numeroase încât a fost necesară confecționarea pe scară largă a unei încălțăminte speciale pentru uzul acestor nenorociți. Închei okay, nota avea în epoca Han, în 167, înaintea erei noastre, mutilarea penală a fost, nu însă și castrarea, înlocuită cu pedapsa loviturilor de baston. Ultima era pedapsa cu moartea, în formele cele mai diferite. Mai obișnuite erau sugrumarea, decapitarea, ruperea corpului între două care sau aruncarea vinovatului într-un cazan cu apă fiartă. În prealabil, condamnații erau torturați, apoi decapitați, iar corpul aruncat și abandonat în piață. Persoanelor de rang înalt condamnate la moarte li se acorda favoarea de a se sinucide. Dreptul chinez prezintă câteva particularități ciudate. Mai întâi, codul chinez viza aproape exclusiv reprimarea crimelor. În afara unui cod penal, un cod civil nu exista. Dispozițiile de drept civil erau încorporate în cod numai în măsura în care priveau ordinea de stat în care păcați, căpăteau un caracter penal. Cauzele civile se judecau după norme extrem de variate și de arbitrare, ținându-se cont de obiceiurile locale, deci pe baza unor tradiționale principii de drept cutumiar nescrise. În plus, condițiile de judecată erau atât de costisitoare încât împricinații preferau să renunțe de a se mai judeca. Existau și tribunale care timp de ani de zile nu judecau niciun proces. Al doilea, pedețele erau extinse asupra întregii familii a vinovatului și chiar asupra vecinilor săi. În codul din 1718 se prevedea în caz de rebeliune pedapsa cu decapitare, nu numai a vinovatului, ci și a tuturor rudele lui pe linie masculină, de la bunic până la nepoții de frate, dacă împliniseră vârsta de 18 ani, în timp ce rudele pe linie feminină deveneau sclave. Această măsură era în conformitate cu ideea de solidaritate și de responsabilitate comună pe care se bazează structura familială chineză, idee care aproape anula noțiunea de personalitate și care limita libertatea de acțiune a individului. Din această concepție rezulta și practica vendetei familiale pe care textele confuciene o ridică la rangul de datorie. Fiul nu poate trăi sub același cer cu ucigașul tatălui său. Ca urmare, cel ce era obligat să-și răspună un membru al familiei, omucit pentru care nu era pedepsit de lege, purta totdeauna o armă asupra sa pentru a putea executa vendeta la momentul oportun. Al treilea, noțiunea de lege suverană și respectul pentru legea scrisă nu s-au putut impune în China. S-au redactat în numeroase coduri, de la cel din timpul dinastiei Vei, se scrie WEI, secolul 5. 4, înaintea ei noastre până la ultimul, datând din secolul 17 sau XVIII, fără ca acesta să fie avut însă acea forță imperativă pe care o are legislația europeană. Tretul cu Tumiar stătea întotdeauna deasupra legii scrise. Legal de, de aceasta se stipula că judecătorul va trebui să urmeze spiritul legii și să țină seama de circumstanțe. Al patrulea în China, egalitatea în fața legii n-a existat cu adevărat cu toată lupta pe care au dus-o în acest sens legiștii. Confucienii care exaltau categoria oamenilor superiori s-au impus și de astă dată. A rămas deci în vigoare regula formulată în secolul III era noastră ce indica opt categorii de persoane care aveau drept la o jurisdicție extraordinară, rutele împăratului, descendenții dinastiilor anterioare, Vechii servitori ai familiei imperiale, persoanele care au adus servicii deosebite statului, filozofii, înțelepții și cei care au dovedit mari calități în armate sau în funcțiile publice, nobilii și în alții funcționari ai statului. În afară de aceste excepții, anumite categorii aveau dreptul de a-și răscumpăra pedapsa, funcționarii, femeile, bătrânii peste 70 de ani, bolnavii și minorii sub 15 ani. Al cincilea încă din timpurile străvechi, chinezii au făcut o distinție între culpa voluntară și cea involuntară. Apoi o serie de alte aspecte stranii. Pedeapsa era cu atât mai gravă cu cât vinovatul era într-un grad de rudenie mai apropiat cu victima. Codul din secolele 17 XVII 18 prevedea pedepsa capitală prin sugrumare dacă vinovatul cauzase moartea, chiar și accidental, involuntar, a tatălui, mamei, bunicului sau bunicii lui. Judecătorului care în mod intenționat achitase un vinovat sau condamnase un nevinovat, i se aplica pedapsa cuvenită după lege vinovatului. Judecătorul care cu reacredință pronunțase pe nedrept o sentință de pedapsa capitală, era și el executat. Legea deci, prevedea pedapsa cu moartea și pentru cei care adăpostau sau numai nu denunțau un rebel. Cel care comisese un delict, dar se prezentase în fața judecătorului înainte ca delictul să fi fost cunoscut, era în mod automat achitat. Se prevedea ca denunțurile anonime să fie pedepsite cu moartea, chiar când conțineau adevărul, iar judecătorul care lua în seamă asemenea denunțuri era condamnat la 100 de lovituri de baston, în timp ce persoana acuzată era scoasă din cauză chiar dacă era vinovată. Toate aceste prevederi juridice, denotând reminiscențe arhaice primitive, se aplică prin însăși starea socială înapoiată, în care societatea chineză s-a menținut timp de milenii. Cu toate acestea, codul chinez reprezintă un efort remarcabil de gândire juridică.